معال الرحیم وفصاحۃ الکلام دا شروعو دروس البلاغا دغه دی ک دا باس کې ده چې فصاحت څخه دین واغا و لغت کې ستوي اظهار تا او په اصطلاح کې وصف تدریس زانو دے په اصطلاح کې وصف تدریس زانو دے فساحت کلمه فساحت کلام او فساحت نو ده فساحت ده کلمه تاریب تیر شا چه فساحت ده کلمه چه کلمه ده دریشی زانو نخالی نو ده فسیح ای یو ده تنافر نا بلد مخالفت ده قیاس نا و بلد غرابت نا ده دریشی زانو نا چه کلمه خالی نو دیتا کلیما فسیح ویلیشی ارے کا سر په خلاس پہ کنا ننوی پساحت الکلام پساحت تا کلام آغی کی سلور خبری پکار دی یو خوبا دا کلام کلماتو کې تنافر نه دا کلام چې د کلو کوم کلماتو نه جوړ دی دا کلام دا ولې لاله ست جلو شعلا ها وغورا پسات پل کلام کې سلور خبره پکار دي يا و خبره خدا دا چې کلام پک مو کلمات ومشتمل دي چې دا کليما چې دي دا با دتنا پرنه خالی بي ټولې يو وغورا با دي داسې کېږي که نه چې یو قمات ځان ل بل ځان لئ نو کې تاپور سقل نه را ځي نو داسې کېد شي چې ګن کلماتتي هغه د ځان ځان ل فسیحی وي خو چې په یو ځای کې راجممه شي نو بیا سق پیدا کوي ځان ل دو بوج نه غورځئ نو شده کلماتو کی با تنافر نی مجتمعتن خواه کلماتو کی با تنافر نی مجتمعتن یوشو بل ومن زعف التالیف او دا ترکیب نحوی کی خلاف بمنی ذو الف طالب دا مطلب دې چې دا قواعدو دا نحوی د اړخ لهاب پم نه وي ومنه او بل پاغه کې با تعقیدم نه دا درې خبره و نه نه به نه به دت ادمي وای تا ناپورو بنی ذو الف طالب بنی تعقید تعقید څه تا وای تعقید دې تا وای چې سمه خبره ای, ای. سمه خبره ای. سم خبر ای او تی چې دې توراته او ګرانه کی نو دغه مثال او تعریف راځي او سلو ورو مزات چې د کلام ټول کلمات په پسيه شوي نوصلور خبرش فسیح کلام هغه دې چې داغه ټول کلمات مجموعي تورک به تنافر نه یو ذوف طالب بنے دوا تاکید بنے درې کلمات با زان زان لوم فصیح وی سلور دا سلور خبره تراجمش په کلام کې د کلام ط فسیح کلام ولیکي او تنافر واس فنفر کلام یوج و ثقلہو عل لسانی و النطق به ال تتنافر دا یوشر تنافر یو وسطی په کلام کې چې سقل ثقل په لسان او اسره النطق باغی سرا لَكَ كُرَ فِي رَفْعِ عَرْشِ الشَّرَعِ مِثْلُكَ يَشْرَوُ هذا شعر هذا شعر شديد هذا هو المعنف او سریرہ لکیت لی دا چہ مضحک ورتوی وے پی رفع عرش السرع مثلو کا یشرع دشریت دا عرش پ بلندے کہ ستاپس ہم خلق یشرعو چمک وے دشریت دا عرش دا شریعت دا چت پا بلنده کې ستا پشان کسان چم کی گی خکاره که گی منگا با امیر سید تاوائیو چا امیر سید دا عرش دا شریعت پا تخت بانده یعنی دا شریعت دا پا عرش او پا چت پا بلنده ستا پشان خلق چکم دیسل کی کېږي دې کې دا را را بار بار راغلي دی عین عین بار بار راغلي شین شین بار بار راغلي زان زان لبا دی گزاره کړې و رفع عار الشرع يسرا د دې سان سان لسقل نو خوده دون را جمع دی چې دا را دونه راجمه شو که نه د دودي راجمه کې دو سره سقل پیدا شو نو دلته تنافر ناپور پهدي کلماتو کې راغلی دی موج ته معتنان مجو لکه سر په خلاصو که خلاص نو مو مولی راخوا پهقرآ ک شته ما شته که نه غ ته ش ه مثلا شته نو دا ټکی غودا قران ټکی دي پسیه دي او قران یو ځای نه دي جمع کړل او د شاعر یو ځای جمع کړل نو د مجموعه کې تنافر راغل زان زان لپدې کې تنافر نابود و اله کتا صبح خبره سمځه کې راغلې د تا تا سمځه کې راغلې زلا څه ټکی ما خې شریا وليس قربو قبرو حربين قبرو قبرو, قبرو حربين بمكان قبرين ليس قربو قبرو حربين قبرو دا زالة زمانة كي بمونغ تا خلقو وي ويو وي سره و وي اروك شوه و نو پيريانو مر حرب نومه و نو يبياو پاسي خلق گرده دله نو جنات وواز ورو شغه فی قبر حربل ده حرب است قبر دې د مکان قفر ده په یو خالصه کېده او اليس اللهم الله او اليس نستع قرب قبر حرب نزدې دا حرب قبر تقبرو بل قبر اې دا حرب قبر په خوا کې بل قبر نشتا غته ارتصان لذي وې ګورې اوس دا قرب قبر حرب دا ځان لدرانه ندي خو چې دی او زه کې راځم شنوا یلکا دا ثقل پیدا کریمن متا امدحه امدحه والورا معي و اذا معلومتوه لمتوه وحدي کریمن متا امدحه امدحه والورا معي و اذا معلومتوه لمتوه وحدي امیر ص به د خپل مد پاره کې وي کرمونونه زما د ممد چې دی دا کریم دی م تا ام د حو کله چې زهای دا داخصصه ده ام د حو زه د د مت او خلق ما سره ټول ل ب کوئ ده دو همخصصلی نعم هغوی وای نه نه ام دا زما معلوم ته لوم ته وحده او کله چې ملامت کو ما تخسړ نه نو ټول خلق قاموس پات کیږي بیا زما سو کوم ما, ما سره عمل ګرځيان کوي دا زما ممدوح نه ده دا د یو کافر شخصیت ته یې کله زد د مدح کو نو ټول خلق را سره مرګري وای سیدا پیرا حقا پیرا حق आवाज لګی اوتهوا نونسخټیک نه ده بیا کاره ده نو ټول را نهرستو کېږي بیا دماسه کويسلام نودي کې دا ام د ځان ل خو سقل نه پیدا کوي خو دا ډبل شوی دی که نه د هوام د هو نو ته به و چې هغه جب ذاکر دی سپ نو تا دا سقل پیدا کې دا تکرار غونې چې راغلی دي دی سره وذوف التالیف اوذوف التالیف دته وی قانون الکلام غیر جارن علی القانون النحوی المشهور کی دل د کی د کلام غیر جارن تجاری نی علی القانون النحوی فقانون النحوی باند ال مشهور تک مشهور دی کالزمار ہاں و علیکم درم سنگے اے جم دی خیر دی بالکل ہاں ها کا کا اوه اوه بس دا به کار نو څو نه تاروستي وکړم ما خو ها ها ها نه nu tava جو نور suąایizevar aha دا دا بس فرda aha بس او او بس او nu بس ضرورت هم او آوره آو دسته اشام ها کریم مطا امدحوه امدحوه والورامعی و اذا معلومته لمتهو وحدی دوش وزوف الطالی فکون الکلام غیر جار على القانون النحوی المشوره قانون کلام چې کلام نبی جاری په قانون نحوی چې کوم مشهور دی کل ازمار قبل الذکر لا ک ازمار قبل الذکر لفظن ورتبتن فی قوله جزابنوه ابلغ الان عن کبری وحسن فعل كما یجزاسن مارو ګورا أول خبا زو بدشير تات ترجموك بغادي دا وين د د شر مطلب دا دی وایي جذا بنووه اوبل غيلان بل غيلان یو سړی سزا ورکه زامونو ابل غیلان ته آن کېبرین د بوډااولي نه وخصنو فعلین او دا دښ کدار نه کېدارې خو بډو نزامنو و تا بدل ورکلا سنگا کما یجزا سنمارو لکه چه چې تا بدل ورکره و اول خدا سنمارو پیجنه چه سنمار سوکو سنمار دا او یو معمار کو بیدر خشتا کار نومان یو باچو اراقی اغیل یو بنگلا جوڑکلا خورنق داغی بنگلی نومو قد دیر خیستا بنگلا جوڑکا ابا چاوی چی داشی چی دا بنگلا جوڑکلا پا دی اللہس بلد شدی خسار لدین خیستام جوڑو نیشت او بګې ته سر ته وخ جو راده کار دی او چې وخې جو نو مې بګلی نهقته راګزار کو او چې لاندې را تون مرش مررش شو چې بله بګله داسې جوړ کې امیل ص خیر دکه تا ل خرې ل ته درک نو مووا چې ما ته وخ چوری او لتی راکه دوه خلک روان روان کارونه کوي صحیح ده نو دی وایي وای دغه جزا بدله ورکله بنووه زامنو دا بل غانانه بل غيلان ته کې برند د وحسن نه وخصنو فیلن وخص فیلن او د قسته فیل دغ کما یجزا یزا سماررو لکه سینګه ې بدله ور کولی شي سمار په سممت کې را لکه څنګه تی بدلور کولیشی شي سنمار <تصفح> نکورا دل تا یعنی زامنو خب بدلور نکره زامنو ابو الغیلان تا خب بدلور نکره امیر سیب زامن دیر خب پالیلیو خوچ امیر سیب بودا شو او کمزور شو ناغی ستو کیاڑو الگرزیزل و مرسیب پخرا بانده پتی تا دیران اوڑو پا دیسخا گرمیکی تیک دا کانا اوز دا شیر دیکی زواف تعلیف سده گورا دا ترکیب چمن کونو دا جزا دا فیل دی دا دی که دولاسو که دی وای کانا خد باو مریدانو کی یو بنو دی دا فائل دی خوچا مسالی مدنو حالت رفی پس سر دی وو سر دی او دا ابل غیلان مذاب مصابلین مفعول دی خو اب اسماع سطح مکبرو دن حالت رفی پس سر دی او ان کبرن و سر متعلق تی او دا حسن پیلن پا دی کبرن عطف تی او دا مثلا جزاء مثل ما يجزي سنمار يجزي سلدا سنمار نايف فعل ده او ما محصول ده او دا كات مثل او دا مفعول ده جزاء مثل جزاء سنمار دا جمله خدي خد دي جمله كي دا بنوه دا زميل دا رجي ده ابل غيلان ده نو دا ابل غيلان دا مفعول ده دی پا ذکر کم دا هون رستو دی او مفول په مرتبه کم رستی او نو حاطوی چی داس زمیر چی اغا تا رستو راجی او هغه مرجع په لفظ کم رستی او په مرتبه کم نو ته ازمار قبل ذکر وی داس ناروا نو دا بنوه زمیر چې ته دی ابل غیلان تا راجی که نو دا ازمار قبل ذکر راځي لفظن اوم و او ازمار قبل ذکر لفظن و ردبتن سده نارواده ازمار قبل ذکر که چرتا لفظن واشی خیر ده پشر تا تفسیر سره پا ما بعد خول دغیر مرتبه کم رستو ذکر کم رستو نو دا سی نده او سگورا دا بنوه زمیر چه ترازی ده ابل غیلان تا او بلغعلان مفول دی نو په مرتبه کې متو دی او زمینیر مخکېتهاج کېږيورو ته رااج ک نو دی ک دا زوخ ف تعلیف د قه د کراغې چې زمار قبل ل ذکر په کراغې لزن نه اوسهشی ردبط دا خبره ختم شو و تعقی د کوونل کلاممو قفیوت د لاهېل معل مرا دی تاقید اغاداری چه کلام خفید دلالتی پا مانا مراد باننے والخفای امام انتحات اللفظی او خفایات چه حت تا لفظ نئی بسبب تقدیم ناو تاخیر ان سبب تا تقدیم یا تاقیر یا پسد سرا او دیتا تاقید لفظی وی یا مولیسی وی تاقید دیتا وی کنا چه پا کلام کی دا لفظ د وژنه یا د معنا د وژنه خفاره شي په معنا کې د کلام معنا د لفظ د وژنه او یا د معنا د وژنه سامه څه دی نو 아이که خفا محسوس کی نو کچر دا خفا د جهات د لفظ نه وا نو دې ته تعقید لفظي وایي او زړه عبارت په منهو د مثال نه وته بیا لګ په اسانه پوښ شي جفخت وهم لا یدفخون بها بهم شیا مون علی الحسب الاقرب دلائلهم جفخت وهم لا یدفخون بها بهم شيامون على الحسب الأغرر دلائلو ياريكاز يلقلو ملاقلو دا جبتا خط فعل شيامون دا موصوف دلائلو دا دي شيامون صفت على الحسب الاغر دادی دلائل سره متعلق دي جف خط فخر کئ شیا بن عادتنا ار عادتنا چه دلائل دي ف حسب روحانا دهم زما پممدوحي نو باندي وهمو همو زما تا ممدوحین چې دې لایه تفخون بها دای په شیعو عادت باندې فخر نمی کوناند یل کنه پره جعفرت سې دې بارک دو هه دو جملره کومفرد دې هه مفرد دی ځکه شیامون شیمونې دی خدا شیامون شییامون ووره دی کلامې سووونه م کې رت دی شییامون موسووف دی نو د لا ل صبت نو مینس کې سوک راغلی دی حالل بل داره چا سره مطخت دی د لایل سره نو دا صافت موسوب غونډه مصره فیل د جا فقط دی بیا دا بهم دا متعلق تر جفخت تی او دا وهم لا اجفقون بها عطب دی فجفخت بانده نو دا پاعل او دا پیل پا منسکی سونا پاسل را گلی دا دا بهم دا متعلق او دا متعلق پا منسکی سونا پاسل را گلی دا دا صفت او دا معصوب پا منسکی سونا پاسل را گلی دا تاسو پی گئی پا خبر کنا دیتو لی خبری پدې کې او لفظي پیچیدګي پیدا کړې ده هغه لفظي پیچیدګي دا وځنه ده د ماننم پیچیده شوه دا پدې په شو او د تا په معنا پويم کوم د د دې شعر مطلب دا دی جمیر صاحب سره کم بوراق دی نامیر صاحب پاګه بوراق پخر نه یا هغه بوراق پخر کای شي په ما میر صاحب سور دغه کنه په یا ځلکا دا ټوپه د امیر صاحب چا مکوې کنه ولي امیر صاحب په دې ټوپه په خر نه کوي دا ټوپه د دې په سر په خر کوي دا ټوپه و شکر دي چې دا امیر صاحب په کوپړه پرته ما دا ولې ځکه چې دا امیر صاحب کوپړه قیمتي ده او دا ټوپه داغه په مقابل کې قیمتي اوس پهځه کپنه شو نو دوی دا مم دوحین چی دی دا خ عادتونه په دوی, پخر چی منگ دوی, دوی عادتون فخر کوي چې موږ دوی سره یو دوی په خ عادتونه فخر ن کوي اوس په دوی په خ عادتونه فخر ن کوي خ عادتونه په دوی فخر کوي چې موږ دوی سره یو لکا میرسی پا جود نه نکی چې ما سره جود دی جود فخر کئی چې انا سیب دا دسارا دی دا شیر مطلب دا جا فقط فخر کئی بے ہم دمابد امام دوحینو شیع من عادتنا دا سیادتنا دلائلو چغا دلائل دی علی الحسب الاغر پروخان شراپت باننے وا هم مو تام مدوخین تی دی لایت فخونه بهادی فخر نہ کی پادتونه باندې سو خبرم چې سرب په اخلاص شي کنه سوک سوک پیش لاس چکه الک کار شوه دک خیره ما شاء الله هو اما من جهه تل او یا بدا تاقید دا جهت دا مانان را غلی سبب استعمال مجازات تا سبب د استعمال د مجازات سره و کنایات سره لا يفهم المراد بها اے امیر چی دی کسیر رما دی دکر ایری دی دی یا لکا دی ایری وکر اولی دی دا اوار دیر بلی دا اوار دیر بلی دا پخلی دیر که دا پخلی ولی دیر که دا خودون کی ور کردی دا خودون کی اس کو جا مد وی مل ما ندی ند دا ده که واسطه را لی ده واسطو سرا خبره سشوا ما تاقیدن مانوینا خود دا و پساحت کی سابقی. خو دغ خو پروتو بر را شي په سحت کې سابږي خو بعدې وخت کې دد نه تعاقت پیدا شي لکه ګوره ناشرالمال کوالسه نه ته هو ف م دی نه با چا خپله جبخورری کړي دي په مدی نه کوې دا سی واله یاد اے باچ خپله جبې خورری کړي دي په مدی نه نو دا جبې چې دي د دی نه دی جاسو رالی خو په عربی کې د جاسوس تپارهلسنه نه را ځي غون را نو د چې دا کمعاه کړی ده نو دا کېطقی داې چې د د خر په دی کولاال دغلی ټکې یو استعمالول په کار وو د بل استعمال کړ دی دا غی دا وده نا پده کسی پیدا شو دی سشی پیدا شو دی ناشرال ملکو علس نتحو پی المدینه تی خور کر دي با خپل پل په پا مدینه کې نو ذکر دا علس ناو دی او مریدن جواسی سا حمرات تینا دا جاسوسان دی و السوابو او د تعقید نه خالی خبره دا وا کداسه ویله نہ شرع عیونه نہ نہ شرع عیونه کې تعقید نو او نشر ا ها صدر ذوالحق د علم کراته تر هغه نه نو تکریر وک نو نو دوران کې وی شه مېره زبان نه سني ہے کہ بار مولی صاحباں چاند پر چرنے سے انکار کرتے نو تقسیب او قتل رفیع سے طیوب مسکیش میں نے اپنے زبان سے سنی ہے نو پکار خود چے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اگر ما دغپل جب نہ اوری دلبی میں فخپل جب اوری دلبی داغه ده کې هغه تیر واته تیر واته قانون کولا کدی خو څه خوشي ده تعقیب خو څه سره پیدا شي کنه مړوالې شوې استاد مړوالې شو ها څه اوه پتا مړوالې شو څه اوه نو دا مې زبان زبانه سنی نو دا اگر دا واست په تعقیب پیش وکړه چې دا آلسناو نه جاسوس اغستل دا لګه مشکل پروزي او د عيون نظر اک ته اخذ د جاسوس کولش وس یو بلوار دی ویس اطلب بو د دار انکم لتقربو وتسكب عنا يدم على تجمدا واوا تا اطلبو بودت داری انکم لی تقربو و تسکبو عینای الدموع لی تجمودا امیر سیف کدر را تولکر و آ... آو بخری کته واچو کدر پی بار کر نمالی خلق و تراجم شو نمونی نال ما اوغی و تاوی چه امیر سیف تسکی چتزی و یرا داسې کې سره چې بس دا وخت سری نزدېتیر نو دا دغې د ډېر سړی ند کېږي دی سره ب اوت پیدا کی او چې دا سرړی لږ لری کېږي که نه نو دی سرهسه پیدا کېږي ځکه را زانه دا د د ټانه چې دا اوټانانه ده ند کې چا پسې قپ طلب ک نه نه لري کېږي او چې لک لې شينا هغه در پسس کېږي ن کېږي نامیر س و داسې لک لې کېږمه چې ل تقرهو پیش په خبر نو بیا ته چاوي دا جاړ ولې د وش دی ولې را بېږي نو د اووش کې ځکه را بږي چې د ستر کې زما غمجیې دي ل تجمو دا چې خوشحاله شيسه شي ځکه سجلا کوم کا الکنز المدفون والفلک المشحون دا سیوتی کتاب دی یو جل کې دی بهترین کتاب دی خوده واخسره نایاب دی ما یو ملح سره په پټه مته کتلهو به مي ورکه کنه خوده سخت کتاب دی نو اغا اری کې دا خبره ده چې وفل بوکا اراحتن د جاړه کې لګ راحت دی سرړی چې و جاړی وجارړي لګېډسپ شي نود د ته بیا چاوي چې د وش کې دی ولې بېږي نوته و تسکو به نایه او بیا زماسترګې دومو وشکو لره ل تجمعه ده د دی د پااره چې خوشحاله شي دسه د پااره تا ته د شیر مطلب بهیم او دلته ک تا تا تعقیدم بیایم خوزهه تا د استاد دی او خبره کومه زمونږ استاد بدلته یو کیسه کول هغه دی په وروسته دا زمانہ ولټره روان یو د بارانو یو ماشوم سکول تلیټ لاله نو استاد ورته وی چې انک ولې لیټ را لوي چې بارانو زه قیدان کیو یو قدم بځه په مخ کې پلم نو دوه قدمه بشات خو قدمه له پیار سره تعلق مه بیا می اسکول تشاک او کورته می مخک فل چل مله انګیا را چرنه استکه مه بیا می دغه تشاک کلاس کولتا او کورته می مخک نن ورځ پدې څندره ورته دم کولګلې شم نو کاله کاله وته ولټا شي اوس دل ته س اتلو بهب ددارې ان کوم ل ت قرب و تس کو به نا دا د شیر په مطلب کو پ شو که نه په مع پ شو اوس راض چې مقصد ته نل شو دشا د دا عاشق سړي دافت ح دا دا عاشق فلذا فتحرا شید ما شوقه او ده محبوب په مخ کې در فراق په وخت کې ده د سترګو نه اوخ کې لړیش دا راز فتحرا ده حقي خالقي حقيقي ده هغه پنځبانه اوم ده د اوخ کوډر قدر, قدر دا او دا چده نو ا قترا د شهید د زخمی د جهاد او د شپې د الله د خوف او خدای د دوار اور له یوه قیمته نیر له قیمته ولایت انا دا د شکلا عاشق د محبوب مخ کی په وخت افراغ کی د د اوخ کی بندش وي نو دا دلالت په دی کې چې سړی حقيقي نه دی ترب مو دعیده د به واده شاعران ته کلا په دی موضوع راځي تاس خو ادب سره واسطه شته کنه ناغې په دې ډېر خبره کوي زبرات یو اے مونور حسيبه کار کول غوړي وکئ اني کا اني غذا تلبن یوم متحملو لدا سمراتل حی ناقف حنزلی کعنی غدا تلبین یوم تحملو لدا سمرات الحی ناقف حنزلی یو شاعر ویچی پا کم سار دا خلق رخصت دل خلق بدا غسو وو اغا یادی وی پا کم سار چې دا خلق رخصت دل که نا نا دا کسی مخ که دا منگه کی کروه لارو نوځي چې ما دې لبکو نه کیکرا پر لړم نه کیکر سره تیوالاړو ما او دې تلل نو زما ستر کی نه داسې دوخ دا کی روان وي تا به وي چې زم ملغونی پرې کومه ملغونی یو تریخ شه ده لکه د خټکی پښان اغه ته په چاړه پرې کې نو داسټر ګونه اوخ کیږي اغه خلط... اغه ملغونی یاد کړي صدا پیاس یاد کړه زما د دا ستر داسې اوخ کی روان دي چتوبو یا د پیاس پرې دا په پیاس خو نه پرې کومه دا اوخ کې د دوی په پیراق راوالی نو دا غثیم کې چې د تاوبوري هغه نو په شي چې سره اوخ کې وایي نو مدعي نه دی حقيقي دي تاسو خبر را ده سه ک اني غذاتل بین یوم تحملو لذا سمرات الحي ناقف حنزلی دل ته دی وې چې زه د وښ کې بایوم له ترجمه دا, دا چې بیا کړه د محبوب مخ کی خبره راشي چې د موخ کې نه بهږي نو دا وښ کې نه به دل خدره رسوایه علامت ته او دا دې د خوشالۍ نه کې نایه نو دې دې دی کې دې تعقیب پیدا کړ جمود العین دا خدود د د محبوب مخ کې رسوایي د جمود العین چې وخت دې د جدایي یو ستا ترګو کې دې جمودی پیش خبر خبره نو جموت کې نده خوشحاله نه ګرزول دا جموت کې نده د بخل دستر کې نه په وخته فرق کې او هغه علامتې د رس مخکې د محبوب نو دغه لفظ رالی او دلته د خوشحاله نه کناه ګځي نو دو تعقیب پیدا کړي لکه دا خوته د کار په دی کولاال دغې زما پهې خبره پیشې شوڅوک سووک پژلات ستت کې یا اللہ دا مارتو بھائی ماشاءاللہ اے کچارا بیعا کی ویلی مکرر بش کچانی ویلی تازه بش لغبش سال سیوار با پی ڈاڑش منگ لب سراشی منگ یو شوق تی پورا با کلالی یو ولا علی سمجھ که رازی کن راز خواہ بیا راځ حیث کانابل جمود دی د کناکې د په جمود سره عنې سرورې د خوشاله نه مع انل جممو ده سره ده دی نه دا جمودګل چې دی یوکان نه به آنل بخلی وختل بکي په دې سره کناې کې د بخل نه په وقت, پا ده ده پا وقت ده بکا کې خو خیان نه دی په دربار د محبوب کې په دربار د محبوب کې خوا په دربار د محبوب کې کو یو خبر یو دو مستوخ وک نزان ځان ته به د راد ک سړ غمزنې خفه کولی د ملګانو باندې خلک بیا نه کوي پیششي که نه په چې دا بغیر ته نهوي او سد بغیر ته سړی خو د پېورم خان دي او دا دا غیررتتی باچه مخکې دا جړه پر یادتیخ انسان ته به نه دا ځان ته نه د جړه خطر یو مور پلار کوي د ټول نه زیات د جلاقدر الله کوي او دویم د جلا قدر دا مور پر کوي او دریم دیندار استاد سره جلا قدرري چې او طالب خپل حرکت پمانه شو او استاد مخ مخکې اوغه چې کم دینو نو خپل د دغې ظهار و کو نو د هغ قدر اگر چېکاره ن کې خ دديسییس قدر وی لکه سنجیدده خلکو سره د دیقب پهات متقلې او پهاعت ته متقل ملکهتون دا یو ملکه ده یقته دررو به حالت تعبیري چې د تعاقت لري په دی په تعبیر عن مخصصودي په مخصود ب کاامن في ای غرضدن کانه یعې دا پساعتبل متقلم چې دی دا یو داسې تا جي تا ته یو داسې ملکله شي چې ته ار وخته چې دغه غواري سلام وغوړو نو چې ته په ا پسیح کلام کولې شي دا غی مالکیته ته ته کلا یو فرت حاصله شي نو دې وی فساحت فل متکل یو لس منټه تکرار دا نه پس بیا نور خار